טוב, שדבר ביחד. אז הנושא היום שרציתי לדבר עליו השם זה די פשוט אבל euh, לעשות את זה זה מאוד קשה הרבה פעמים, הנושא הזה איך לסמוך על אלוהים. איך לסמוך על אלוהים. אז בואו נפתח ספר בראשית ט"ו, חמש עשרה, פרק ט"ו. זה נקרא סיפור על אברהם ונלמד ממנו. מאוד משמח אותי לראות שאלוהים לא התבייש לשים את הדמעות האלו פה של האיש, אנשים אמונה, אנשי אמונה, גיבורים. שלא רק סיפרו על הניצחונות שלהם, ובלי נפילות, בלי בעיות, בלי להרגיש חוסר אמונה, הרבה פעמים, אלא אנחנו רואים שאלוהים הוא נותן לנו את הכל על האנשים האלו, מה נגיד? אנשים על אמונה, כדי שאנחנו גם נלמד ולא נתעייף באמונה שלנו. ועוד הכאן מפסוק 1-6, 1-6 פרק טבע, פרק של בראשית. אחרי הדברים האלו היו דבר אדמה אל אברהם, במחזין לעומת אל תירא, אבל אנוכי מגן לך, שצטרכה הרבה מאוד. ויאמר הבא, אדוני ה' מה תתן לי? ואנוכי הולך על הוא בן מסך ביתי, הוא דמסך אלי הזה. ויאמר לי לא נתת זהרה והנה בן ביתי יורש אותי ומני דבר ה' אליו לאמור לא כי ירשך, ירשך זה כי אם אשר יצא ממעייך הוא ירשך ויצא אותו החוצה ויאמר, בנא השמיימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו, כל ה' עזריך, והאמין באדוני והקשבה לו בדקה. אז קודם כל אני רוצה להתחיל מפסוק אחרון, שכתוב שאמונתו נקשיבה לו לא כצדקה. בזה אנחנו רואים ש... לסמוך על אלוהים זה בעצם סוד לצדקה. אני רוצה גם להגיד על הצדקה, כי הרבה פעמים אנחנו חושבים על זה כטובת טוב שאנחנו עושים, אבל זה גם בא מהמילה להיות צודק, לעשות משהו נכון. זה כן נכון לעשות דברים טובים, זה משהו יותר ספציפי כשאנחנו מדברים על הצדקה ונותנים אבל פה מדובר לא רק על הצדקה כעל לעשות משהו טוב לבן אדם אחר, זה אלה יותר לעשות משהו נכון. Uh, ויש הבדל, כי הרבה פעמים לעשות משהו טוב, משהו כיף, משהו באלי, uh, גם ככה אני אוהב לשרת את האדון uh, בדברים האלו, אז זה דבר אחד, אבל הרבה פעמים לעשות משהו נכון, אתה לא מרגיש לעשות. אתה לא מרגיש כוח, אין לך כוח, אין לך רצון לפעמים, אתה מבין שזה נכון, אתה מבין שזה דבר טוב לעשות, וזה נותן לנו להבין שאני צריך יותר מאמץ כדי לעשות את זה. הצדקה זה לא רק דבר טוב לעשות, זה דבר נכון. וזה קשה, זה לא קל, הרבה פעמים. ובגלל זה העולם הזה, או אנשים של העולם הזה, לא צודקים בגדול. על זה כשאנחנו מסתכלים על העולם הזה, על אלוהים, כי למה? הם לא מאמינים באלוהים, הם לא סומכים עליו. אנחנו פה קראנו שאימונה נקשבה כצדקה. כלומר, רק בן אדם שסומך על אלוהים יכול לעשות דבר, נכון? רק בן אדם שסומך על אלוהים יכול לעשות ולהיות צודק. ובגלל זה אנחנו רואים הרבה סטיות בעולם הזה, אפילו בדברים פשוטים של לפני 50-60 שנה, אתה לא היית צריך להסביר ללא מאמינים איך הנישואים צריכים להיות, שזה בן ובן, זה גבר ואישה. ופחות ממאה שנים זה היה בושה לחשוב לרוב ה... אה... ציבורי או חברה ולא בחברה לחשוב שאיש יכול להיות עם איש עכשיו זה השתנה והם חושבים שהם צודקים עדיין שזה בסדר אבל אנחנו רואים כמה הם מתרכים מהצוות כלומר להיות נכון להיות צודק כי בלאדם הוא מפסיד יותר ויותר אמונה כללית אפילו באלוהים, כי אם ניקח לפני אפילו 50-60 שנה, הייתה אמונה כללית שטוב, יש משהו שם, יש אלוהים, צריך לסמוך במשהו, אני לא אומר שאני לסמוך עליי. ותראו מה קורה, אברהם סמך על אלוהים, והוא היה צודק, אנשים סומכים על עצמם, והם יוצאים לא צודקים. עושים דברים לא נכונים. עכשיו, ילע זה לא מספיק, כי גם שטן מאמין. יש לו הרבה ילע בימין. ידע שאלוהים קיים, הוא יודע יותר הרבה דברים מאיתנו, הוא יודע תנ"ך ממש טוב, יותר חזק מאיתנו. אבל זה לא עוזר לא להיות צודק, זה לא עוזר לא להיות נכון. <אח> תראו כמה סטיות יש לו. והסיבה, שוב, אני חוזר לנושא, שהוא לא רוצה לסמוך על אלוהים, הוא רוצה לסמוך על עצמו. ואנשים שדומים ועולכים בדרג של שטן, שזה בעצם, זה לא משהו גרוע, כן, בן אדם לא מאמין יכול להגיד, אני לא שטני, אני לא הולך לשטן. אבל אם אתה לא סומך על אלוהים ואתה בוחר לסמוך על עצמך, אתה כן בוחר את הדרג שלו. בסופו של דבר זה הביא אותך למקומות ממש גרועים ולא טובים לגמרי. אתה תמצא את עצמך ממש אי צודק בעולם הזה ובחיים הזה. עכשיו, עפרה, בואי נסתכל. יש לו שתי בעיות, כמו לכולם בעצם. איזה בעיות יש לו? זקן. אוקיי? אנחנו רואים, חברים, שיש לו שתי בעיות. יש לו בעיה בעובר ובעתיד. הוא לא. מה זאת אומרת? אנחנו קראנו פה. הוא לא נהנה, בואו נכניס את זה, מעתיד. הוא פוחד מעתיד. מה יקרה? ובגלל זה הוא לא נהנה מעכשיו, מעובר. וזה הולך גם להפך. הוא לא יכול לסמוך על אלוהים כרגע, אחרי זה כן, אנחנו קראנו שהוא כן, נראה גם הפתרון, איך לצאת את הוא לא סומך על עתיד, בגלל ש... יש לו בעיה עכשיו, לא, עובר. עם סיפוק, yes. זו מילה, כן? yes. של עובר, של עכשיו. Yes. עכשיו, עובר ועתיד ממש קשורים אחד לשני. אני yes. רוצה להראות למה בן אדם, הוא yes. לא יכול לסמוך yes. על אלוהים. עם העתיד. כי לסמוך על אלוהים עם העתיד שלנו זה תלוי איך אתה סומך עליו עכשיו. היחסים שלך עכשיו. ואם אתה לא נהנה במקום איפה שהוא שם אותך, פסיכולוגי פשוט, פה בראש אתה חושב ככה זה ימשיך בעתיד ולך תדע מה אלוהים ייתן לי בעתיד. לכן יש לי פחד להיכנס לעתיד. כי עכשיו אני לא עונה. ואם אתה רוצה או לא רוצה, אבל אתה הוצא חשבון מזה איך אתה מרגיש היום. באיזה מצב אתה נמצא היום. ואם אתה נמצא במקום עם סיפור היום, גם ככה אתה תסתכל על התיא. אז אתם מבינים, כמה זה חשוב, היום, עכשיו, ההורא שלך, איפה אתה נמצא? בן זה כל כך מצחיק, קלטתי איזה סיפור. יש עוד דברים לזה, אבל מה שזכרתי זה היה ככה. בן אדם, הילדות שלו, הוא רוצה לגדול מהר. הוא רוצה להיות מבוגר מהר. הוא רוצה ללכת לכאן, אחרי זה לסיים את בית הספר, להיות בגיל 25, שיהיה למשפחה, הוא רץ. אחרי זה שהוא הופך להיות מבוגר, וקצת בגבול של אפילו לאפוק להיות זקן, הוא רוצה להחזיר מה שהוא היה. הוא שוב רוצה להיות צעיר, הוא שוב רוצה לראות את שהוא היה, אז כשהיה לו זמן, הוא לא נהנה עם זה, הוא רץ לעתיד, שהוא הגיע לעתיד. הוא לא רוצה אותו, הוא רוצה עבר. הוא כל כך רצה את העתיד, עכשיו הוא לא, לא נהנה מזה, למה הוא לא למד ליהנות מהרגע שהיה לו? חבר'ה, וזו תמה של בן אדם, זה, זה, זה נטייה, נטייה וספונס. אם אתה לא תלמד לא נשמח עכשיו, מחר אתה לא תהיה. המחשבות שוואלה, אני מחר לא יודע מה, אני אקנה אוטו, זה יהיה סרירותי, אתה שמח. אני אעבור לתפקיד יותר טוב בעבודה, או לא יודע מה, בצבא, בלימודים, אני אקבל את שלי, עוד מעט נתחתן. או אני אקנה בית. אם אתה חי עם ואתה לא נהנה עכשיו, אתה לא תהנה שם גם. אני לא יודע אם זה מובן, אבל... טונקין, יש איכר מאוד? טונקין. דן. דן. זה דברים דקים. אני קצת חוזר על עצמי, כי אני רוצה שנבין משהו פה. כן? כי אנחנו צעירים, חזקים, רצים תמיד קדימה, לעתיד, ומה שעושה את הרעש שלנו... זה משהו שלא קיים עדיין. ואתה נהנה מהיום, אתה מנסה להנות מהיום, אתה בונה על מה יקרה. לא יודע, חופש לירה, זה משמח אותי. עכשיו, אוקיי? רק תדע מה יקרה מחר. אולי אתה בכלל לא תסע. כמו שארתם אמר בפרשה, יש דלתות של בכלל לסגור, ומה אתה תעשה? אתה תהיה כל כך עצוב, למה? בנית על זה, למה בנית? למה אתה לא מעניין מעכשיו? מה שאלי נותן לך, אני אסביר לך, אנחנו לא סומכים עליו עכשיו, ואיך אתה תדע שאתה תשמח עליו מחר. אז זה שאתה מסמך אותך עכשיו, זה לא אלוהים, אתה אומר ככה אולי, זה דברים בעתיד. עכשיו תושב, לא יודע, לימודים, מה שיהיה טוב. תודה חברים, תחשוב אתה. גם אני שאני חושב על זה. אני לא רוצה שהדברים לעתיד יסמכו אותי, יסמכו אותי. אני רוצה ליהנות עכשיו בחברים, אם אני לא אמד לסמוך על אלוהים היום, אני לא אקבל שום שמחה ממחר. עכשיו, תראו מה הוא אומר. לפני שהוא אומר לו, כל האחרי הדתי, הוא אומר לו, אנוכי מתייג לך? מתי? עכשיו. הוא אומר, אני עכשיו פה. וזה מעניין, חברים, כי אה, מילא ה', י"ה, י"ה, י"ה, את הפירוש אה, של יהודים, שבתוכו, בתוך שם של, של אדוני, יהודה רבה, יש עבר, עובר ועתיד. כן. היה נכון. היה אז, 10. אלוהים אומר, תהנה ממני, זה ואולי... במקום איפה שאתה נמצא עכשיו, איפה שאתה נמצא עכשיו, אתה לא מעניין בזה. לא יודע, אולי אתה עובר את התקופה, או... או בעבודה, או... לא יודע, מקום יבש. ו... זה נותן לנו פחד על העתיד. בגלל זה קשה לנו לסמוך על אלוהים בשביל העתיד. כי היום אני מגיש ככה, ואז אני חושב, איך זה ישתפר? אתם יודעים איך זה ישתפר? היום אני צריך לשנות הגישה שלך לדברים, התגובה שלך, היחס עם אלוהים, לסמוך עליו עכשיו, ולהנות מכל רגע שהוא נותן לך עכשיו, זה ילמד אותנו, חברים, בעתיד לעבור דברים אולי יותר קשים, שאנחנו נעבור בחיים. <אח> אבל לא צריך מאלוהים, ולא מדברים שהוא נותן. יש <אח> אי הבנה שאנחנו מתפללים עבור ברכות, שמי מתן לנו ברכות? אנחנו כל כך מתרכסים, מתרכסים, <אח> מתרכסים, <אח> מתרכסים. <אח> על הברכות ולא על מישהו שנותן את הברכות האלה. אתם מרגישים את ההבדל? אתם מתפללים, אלוהים, תברך אותי בזה, תברך אותי בעבודה, תברך אותי בלימודים, במשפחה, ילדים, עוד דברים. זה טוב. אתה מבקש דבר טוב, אבל אם אתה רק מבקש את זה, ובונה על זה את השמחה שלך, זה תמיד יהיה זמני. אסור פה, חברים, כדי לסמוך על אלוהים, זה לא להתאמן כל כך בלטבוק ב... את עצמנו בברכות שלו, לבקש את הברכות האלה, לבקש יותר אותו שנותן את הברכות האלה. בגלל זה הוא אומר, אברהם, אני מגן לך. זה לא עתיד מגן לך. עתיד את... טובה, טוב. עתיד את... טוב. או איך שיהיה <עד> זה לא צריך להיות מגן שלך. כי כשאנחנו מרגישים ככה לא סגורים, אנחנו רוצים לשים על הראש שלנו או על הגוף שלנו, סמלנו, כן? משהו שנותן לנו ביטחון וזה תמיד משהו בעייתי, משהו יקרה, משהו שיחזק אותי, ייתן לי יותר ביטחון. ואלוהים לא אומר לו, אבל, הפער שאני אתן לך, זה בגלל שלך. תחשוב על זה ותסמוך על זה ויהיה לך טוב, למרות שהוא כן מופיע כאילו את זה. <אז> אתם רואים את זה? הוא לא אומר לו, תהנה מזה שיהיה לך בן, זה יהיה מגן שלך. <אז> הוא אומר, אני מגן שלך, אני כן אתן לך בן. אבל משהו שממלא את הרקע, <אז> <אז> <אז> מקום ריק, משהו שממלא את הריקנות שלך, זה לא משהו שאני אתן לך. ואז הוא אומר, תלמד למלא את עצמך, לא עם ההבטחות שאני מצפיח לתת לך, אלא איתי. מאוד חשוב להבין שאלוהים מגן שלנו. זה לא ברכות בעתיד, זה לא ברכות עכשיו שהוא נותן כן זה טוב, אבל הוא מגן שלנו. הוא ממלא את הלב שלנו, הוא ממלא את החוסר שיש לנו. זה לא אפילו הבן אדם הכי קרוב שיש לך, לאורך המזלח. הוא לא תוכל למלא את כל החוסר שיש. יש מקום שלו גם, אבל אם אנחנו בונים רק על זה, תמיד אנחנו נפגע. ניפגע. האם זה מה... אולי אפילו ברכות שאלוהים נתן ולא צריך להבין שזה יהיה ככה, אתה גם יכול, רצית ככה הוא נותן לך ככה, אתה גם לא מרוצה, כי בנית איך שאתה חשבת על הדברים פה קורים, ולא על מישהו שנותן להם את הדברים האלה. עכשיו, כמו שאמרתי, הסוף לסמוך בעתיד זה לסמוך עכשיו, ללמוד לסמוך עליו עכשיו, וזה סוד כדי ליהנות בדברים שהוא הסוד ליהנות, זה סוד לסמוך. שמה שהוא ינותן לי לעכשיו, זה טוב לי, זה טוב בשביל עכשיו, אבל זה לא חשוב אפילו, זה לא הדברים שאני מחפש. המארגן שלי זה וכשהייתי, עכשיו נזכרתי כשהייתי במילואים, ב... היה לי גם מגן, שזה נקרא שח"צ, בשבילי. את אוהבת את זה? מה, אני שומע את זה? ישנתי עם זה כשישבנו במגמשים. איזה דבר טוב. בהתחלה אתה חושב בחום הזה איך אתה תלבול. הוא גם כבד. אבל כששמתי אותו זה דווקא... נתן להרגיש, אני לא יודע זה נקרא, כשאתה מוריד את החולצה, כן, אתה חושב שלא יהיה לך חם, אבל להפך חם לך, אבל אם אתה שר את החולצה, קורה את התהליך של בין גוף לחולצה, התקררות כזה okay. אז אתה פלט עוף. אבל שנישן בן אדם, שהבנתי שאני לא יכול בלי זה. זה ממש נתן לי מכאב כף לכל הגוף, המגן הזה, השקפץ הזה. הבנתי כמה הוא טוב. ככה הם אלוהים. הרבה פעמים אנשים שחושבים על אלוהים, הם חושבים שזה כמו עבד, עבד כבד, מצוות, לעשות מה שאלוהים אומר. אנשים לא אוהבים את זה, אבל כשאתה שם את אלוהים על עצמך, אתה מרגיש כמה טוב לך, כמה הוא מגן על דרך לא אומר להגן על עצמך מזה שאתה לא תהיה בתאונה, דברים שאנחנו מתפללים. זה יותר נפשי, חברים, הוא מגן נפשי. אתה מפסיק להרגיש חוסר, ומישהו שאומר לך משהו או הסתכל משהו, הסתכל עליך לא טוב אולי. זה לא פוגע בך כבר. למה? כי המאגן שלך נעים. עכשיו איך לצאת מזה, איך לצאת מהמצב הזה שאנחנו לא נעימים פשוט. בבריאה שקשה לנו לשמאל, אנחנו רואים שלושה דברים פה, וזה אחרון. קודם כל, אלוהים, מה הוא עשה עם המנה פה? שהוא מתבחן יש פה משהו, מה, איזשהו מעבר. מה, מה, מה אלוהים אומר לעשות, לצאת. אה? הוא אומר, לצאת החוצה. די, תפסיק כבר. צא החוצה. אני רוצה להראות לך משהו. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה לצאת מהמצב הזה. מכל המחשבות ששמים אותנו כאילו בכלא. ולא נותנים לנו באמת לסמוך על אלוהים ולהנות מהחיים. אז אתה, אתה צריך לחשוב מה הדבר שלא נותן לך להנות מאלוהים, אתה צריך לצאת מזה החוצה. לצאת מהמצב הזה. משהו, ש... משהו שמאכיל את הספק שלך עולה. הדברים שלא נותנים לך להתקדם, צריך לצאת מזה פשוט, מהמצב הזה. אבל איך? מה אלוהים עשה? הוא לא אופטר מציא אותו, הוא הוציא אותו בשלמה. אבל שני, להסתכל לשמיים, כוכבים. אני חושב שהוא יצא ולהסתכל, זה לא רק לראות כמה הרבה כוכבים, זה כן נכון, מה שכתוב, אבל קודם כל הוא ראה, וואי, כמה זה רחוק. כמה זה רחוק, אני לא יכול להשיג את זה. אז במה שהוא אלוהים עושה, בזה שהוא מוציא אותו, מה שהוא עושה זה, הוא נותן לו להבין, אבל אתה לא יכול להשיג את זה בעצמך. תפסיק, <תפסיק> לדואג, כי הרבה פעמים שאנחנו לא דואגים, זה בגלל שאנחנו חושבים, אנחנו יכולים להשיג את זה, ואנחנו מנסים, מנסים, מנסים, ולא מצליחים. אנחנו צובים. ואז אני אומר, זה לא בכוח שלך, תסתכל על כוכבים, זה כל כך רחוק. רק אני יכול להשיג את זה, נכון? אז אנחנו צריכים לצאת מהמקום שלנו, אנחנו צריכים להסתכל על השמיים, להסתכל על אלוהים, להבין שזה לא הכוח שלנו, אנחנו לא יכולים להשיג את זה בעצמנו, והרבה פעמים כן אנחנו מסתכלים על דברים חומרים יותר מדי. אז אלוהים אומר, אם אתה לא כל כך סומך עליי, וזו הסיבה למה אתה לא נהנה מחיים, תצא ממצב הזה ותתרכז על שמיים, תתרכז עליי, תתרכז על דברים אחרים, תמלא את הראש שלך עם השירות, עם הדברים של הקהילה, וזה באמת יעזור לנו להשיג, לפחד. ודבר אחרון זה דבר ה', אנחנו רואים שאלוהים פנה אליו, עם דברו, וכמה פעמים כתוב באמר אלוהים, ואמר אלוהים. תגידו דבר ראשון, כשאתם חושבים על דבר ה', מה דבר ה' עושה? הוא נותן, מה אמרת? בורא. דבר ראשון שדבר ה' עשה, ברא. דבר ה' בונה. תקשיבו, אם דבר ה' הוא בונה את כל העולם, כל מה שיש בתוך העולם הוא בונה עם דבר ה'. תקשיבו כמה כוח יש בזה, חבר'ה. כשאנחנו מתאבקים וקוראים לדבר ה' ואוכלים אותו כאוכל יום-יום, ויותר ויותר, זה יבנה את האי ביטחון שלך, זה יבנה אותך, את ה... עולם מלא עם שלום ושמחה. זה יוציא את הדברים שלא ממנו, פחד, ספק, okay? כל דבר שלא מדבל אדוני, אם אתה ממלא את עצמך מדבל אדוני, כל הדברים האלו, בסוף הם יצאו. אין מה לעשות. אבל מה שדבל אדוני עושה, ויוחמר נכון, הוא בורא. ואיך הוא ברא את זה? כלומר, הוא לקח משהו בברם חוץ מבן אדם. הוא פשוט אמר בעיה, הוא לא קיים, ופתאום התחיל לקיים. אז אתה יכול להגיד, אין לי אהבה, אני כזה בנתן. אני כזה ישר, אין לי אהבה, אני לא יכול לדבר עם אנשים, אני מדבר כשאני מדבר. תסתדרו את זה. אז אתה לא, אתה לא סומך על דבר הלב, כי אם אתה מאמין שדבר הלב בורא מכלום, משהו שלא היה קיים ועכשיו זה קיים, איך הוא לא יכול לתת לך משהו איך. זה מה שדבר הלב עושה, בורא, הוא בן העולם. דבר הלב בסופו של דבר זה כן ישוע. ואם זה, אין לי סבלנות, אני ככה בן אדם, צריך, שמיליציה סקר. להשלים. להשלים את זה, תשלמו עם זה. אם אתה לא רוצה להמשיך לא לילות מהחיים, אז בסדר, אבל אם אתה עייף לזה כבר, צריך לסמוך על עבורים, וזה רק דרך גבל אדוני. הוא ייתן לך משהו לא קיים, מה שאין לך, הוא ייתן לך משהו שגבל אדוני עושה. אז חברים שיבים ואיך אותנו, מוצאה של זה, שאנחנו נלמד לסמוך ממנו, לסמוך עליו וליהנות ממנו היום, לא מחר, לא בעתיד, שהמגן שלנו יהיה לא ברכות שאנחנו מתפנלים איתן, אלוהים שנותן את הברכות האלה, שאנחנו נצא מהמקום שלנו, מהמצב שלנו, עם ספק ופחד. ונתרכז על דברים רוחמים, כי הדברים החומרים נותנים לנו ספק האם יהיה בסדר, כשאתה מסתכל על עולם הזה יותר מדי, זה משהו שנותן לך סלאק בלב שלך את הספק ופחד. אנחנו צריכים להסתכל למעלה, לראות כמה אלוהים גבוה, כמה הוא חזק. כל הכוכבים, דברים שאני לא יכול להסיק, הוא לא יכול לסיים. ולסוף, כמו שאמרנו, דבר ה' להתעמק בזה, לקרוא את דבר ה' יותר. אני יודע, בחיים שלי אני צריך את זה יותר. כי, תסבירו כמה קורח יש בזה, באמת. כמה, כמה הוא יכול לעשות בתוכנו, איך הוא יכול לבנות אותנו, את האופי שלנו, בצורה ממש חזקה, כמו שהוא ברא את העולם הראשון. זה הכל בתוך הדבר הזה. אמן. בואו נקום. תודה לך, תודה לך שאתה מרמד אותנו אנחנו מתפללים שאתה תעזור לנו לסמוך עליך ליהנות מכל הרגע שאתה נותן לה וליהנות ממך ולא לתבלם כשאתה נותן לבב כי אתם הסכה שלנו, כמה גילים שלנו? אנחנו יודעים שאיתך יש לנו עתיד יש לנו חיים בעצם ואם אתה לא נפסקת את בנך בשבילנו, אתה בטח תיתן לנו כל דבר שמכוסף ממך. תודה לך על ברכה שבונה אותנו, ואני מתפלא שאנחנו פשוט נתעמת לבנך ונהיה חזקים, שאתה תמנה בתוך כל אחד עולם, איפה שהחיים יכולים לבוא ולקבל מנוחה וכוח. אף אחד תעזור לנו איזה כסף, שמיים, לדברים מוכנים, על דברים של נצח ולא כבר מוזמנים. תחזיק אותנו ביד, בנימין שלך, ובחזקה שלך, ותעזור לכל אחד, תברך אותנו השבוע חדש, ותהיה איתנו, והעיקר שאנחנו נהיה איתך. The semi saw is definitely our Lady.